Розділ 71 Вони просиділи на майданчику перед виходом на горище півтори години. Соня поволі затихала. За чверть до десятої їй зателефонувала мама. Дівчина не стала відповідати і безпорадно зиркнула на Марка. Хлопець думав про своє, а коли вловив сонен погляд, так само безпорадно пересмикнув плечима. Він не знав, що порадити. У друге Ірма Марчук зателефонувала через півтори хвилини, Соня прийняла виклик. Розповіла нібито, батько зачинився у квартирі, після чого запевнила маму, що з нею все гаразд. Вона в під'їзді з Марком Грозаном. Дівчина тицнула телефон у хлопчакову руку. Він спершу не зрозумів, чого вона від нього хоче, а потім очайдушно заметав головою. Проте Соня не відступалась, знаками просячи заспокоїти маму. Зрештою Марк узяв смартфон і промимрив, що з Соною все добре та що сьогодні вона переночує в нього, батьки не проти. Ірма Марчук лише стомлено подякувала. Про жінку, яку привів додому Ігор, Соня не обмовилася жодним словом. Буквально через 5 хвилин Маркові зателефонувала його мама. Схвильовано, але без притиску, поцікавилась, як у нього справи. Марк сказав, що він із Соною Марчук на майданчикові під горічними дверима. Тоді стисло описав ситуацію із соненим батьком і запитав, чи можна дівчині сьогодні переночувати в них. Яна звеліла приходити вже, та Марк відпросився, сказав, що вони ще трохи посидять і спустяться пізніше. Спливла хвилина після того, як хлопець завершив розмову з матір'ю. Аж раптом зі сходового прольоту долинуло клацання дверного замка і негучне скрипіння давно змащуваних дверних петель. Соня, почувши це, підібралась. «Це моя квартира», – прошепотіла дівчина У Марка кольнуло в животі, наче хтось штрикнув його ножем «Упевнена?» «Так» На горищі загув ліфтовий двигун Соня стрімко підхопилась та приклавши вказівний палець до губів Навшпиньки збігла на майданчик 10-го поверху Хлопчак подався за нею Вони присіли на першій сходинці з сходового прольоту Звідки було видно частину майданчика 9-го поверху «Це вона, дивись!» – лечутно просичала Соня. Її губи кривилися, наморщений лоб нагадував топографічну карту, встановленої хвилястими дюнами пустелі. Шльондра. Марк нахилив голову до колін. Навпроти ліфта, обома руками тримаючись за лямку перекинутою через плече сумки зі штучної шкіри, стояла підтоптана жінка невизначеного віку з одутлими губами і бресклим опухлим пласким обличчям. На собі мала покошлений твідовий жакет і коротку смугасту спідницю, з-під якої стирчали худі, зморшкуваті ноги. Пасма немитого волосся пшеничного кольору були недбало заправлені за ледь відстолбучені вуха. Ліфт підіймався з першого поверху, і жінка нервувала. Вона двічі зиркала в бік соненої квартири та кілька разів гарячково тицяла в кнопку виклику ліфта. «А де твій батько?» Пошубки запитав Марк. «Мабуть, удома». «То він там сам?» Запитання було якимсь тупим, не просто недоречним, а цілковито безглуздим. Тож Марк не здивувався, що Соня не відповіла. Ліфт приїхав, жінка прослизнула до кабіни, і двері зачинилися. Дівчина смикнула хлопця за руку. «Пішли». Марк подумки запитав, куди пішли. Та попри це, немов у транці, посунув назерці за дівчиною. Вони спустилися на дев'ятий поверх. Вона не закрила двері. Соня тремтячим пальцем вказувала на напівпрочинені двері однокімнатної квартири ліворуч від ліфта. Сука. Дівчина штовхнула двері рукою та, не затримуючись, пірнула до середини. Може, не варто заходити? З тривогою в голосі промовив Марк. Соня не озирнулась. Хлопчак нерішуче застиг перед порогом. Кілька секунд вагався, зважуючи, чи варто йому йти за дівчиною Груди холодило неприємне відчуття, наче стовбичив над прірвою А тоді пригадав сонені слова «Я його вб'ю! Я колись його приріжу!» Шкіру пробрало морозом, і Марк переступив поріг Він опинився в тісній вітальні Попід стіною ліворуч від вхідних дверей Стримів високий двокамерний холодильник Відразу за ним висів настінний вішак для одягу Вітальню змінювала вузька кухня Праворуч білів прямокутних дверей, які вели до спареного з ванною туалету Ліворуч за вішаком проглядався прохід до кімнати В усіх приміщеннях було темно Повітря від алкогольних випарів здавалося важким Соня клацнула перемикачем на витяжці над газовою плитою І кухню залило млявим перламутровим світлом Марк наблизився і зупинився ззаду. Де він? На ліжку в кімнаті. На столі стояли пара тарілок із недоїдками, недопита пляшка дешевого коньяку, ще дві порожні валялись на підлозі. Проте дівчина дивилась на відро для сміття, що тулилось в кутку під мийкою. Соня буквально примерзла до відра поглядом. Її очі звузились. Бачив, відвернувшись, вона люто скривилась, в очах заблищали сльози. Марк поправив окуляри, схилився над відром і тут таки відсахнувся, бредливо затуливши рота долоною. На обідку лежав використаний презерватив. Хлопчак перекусив губу і почервонів. Потім скоса зиркнув на Соню. Він боявся, що дівчина знову розплачеться. Та вона, схоже, контролювала себе, якщо, звісно, не зважати на лютий звірящий вищир, що застиг на скусаних губах. «Що ти будеш робити?» – перелякано запитав Марк. Соня відповіла тихим, ніби зотлілим голосом. Те, що й мала. Заберу гроші. Потім підемо до тебе. Окей. Дівчина рушила до кімнати. Хлопець поплівся за нею. Кімната була простою. Ліворуч розташовувалось двоспальне ліжко. Просто навпроти Марка виднівся невеликий диван, на якому, як він здогадався, спала Соня. Трохи вправо від дивана височила тумбочка з телевізором. Під вікном тулився накритий скатертиною стіл, а праворуч попід стіною – стара, ще з радянських часів, тридверна шафа з антресолями. Соня підтягнула до шафи один із приставлених до стола стільчиків. І вилізши на нього, стала порпатись серед одягу в антресолях. Марк тим часом повернув голову ліворуч до ліжка, на якому в самих трусах лежав Ігор Марчук. Хлопця опанувало дивне збентеження, коли він збагнув, що ніколи раніше не бачив соненого батька. Дівчина не вмикала світла, та відблисків із кухні вистачало, щоб розглянути чоловіка. Ігор лежав на боці, лицем до Марка, розкинувши руки і підтягнувши волохаті ноги до грудей. І роззявленого рота на подушку спливала цівка прозорої слини. Хлопчак водив очами по скорченому на простирадлі тілі, не усвідомлюючи, як відвисає його щелепа. Він прихадував усе, що чув від Соні, і не міг повірити в те, що бачить. У своїй уяві він малював соненого батька безжалісним тираном. Таким собі гевалом із волячою шиєю, квадратним підборіддям, гучним голосом, кулючими очима та важкими руками. О, певна річ, так. Як же інакше? Руки в нього мусили би бути, наче довбані молоти. Сум'яйця поступилася місцем незрозумілому відчуттю, Заледве не розчаруванню, коли Марку свідомив, що перед ним лежить миршавий чоловічок, чий зріст навряд чи перевищував 1 метр і 65 сантиметрів. Ігор Марчук був майже лисим, кілька жалюгідних волосин відчайдушно чіплялись за яйцеподібний череп. Мав непоказне вилицювати обличчя і тандітні долоні з короткими пальцями. І цей чоловік працював вантажником на новій пошті? Місяць тому до сенсів побив Соню? Сьогодні зранку зламав руку її матері, викинув ельфа через вікно. Маркові роздуми обірвало сонене падіння зі стільчика. Хлопчак рвучко розвернувся. Дівчина, скоцюрбившись, лежала попід шафою та безмовно плакала. Коли Марк підступив, Соня розридалась вголос: Тихо, тихо, ти чого? Хлопець злякався, що вона розбудить батька, торкнувся її, спробував підняти, та Соня не відреагувала. «Пішли звідси, будь ласка!» «Вона вкрала гроші!» «Що?» Марк різко зігнувся над дівчиною, ніби в його живіт влучила більярдна куля. Потім інстинктивно зиркнув у бік дверей. Однак збагнув, що крадійку вже не наздогнати. «Бляха! Там багато було?» Соня на силу протискала слова крізь заслинене хрипіння та плач. «Вона вкрала гроші, які я...» Повинна була занести мамі на ліки. Дівчина сперлася спиною в шафу та затулила обличчя долонями. Марк дивився на неї, відчуваючи, як рокітлива темна хвиля підіймається у грудях. У голові зринули слова, які він почув від діда, коли вони чекали на появу Марса над горизонтом у лісі неподалік села Ходоси. Соня та її матір мусять зробити перший крок, інакше ніхто їм не допоможе. «Ірма Марчук не робитиме нічого, отже залишається лише Соня. Соня та він». Хлопчак узяв дівчину за плечі та струсунув. «Вставай! Досить, я більше не хочу цього чути». Дівчина звела на нього заплакане обличчя. «Ти чого? Не чіпай мене». У Марка було таке відчуття, мов би його щойно розібрали та зібрали заново. Під горлом щось клекотало, шкіра на гарячому загривку натягнулася, немов на барані. «З тебе досить», – сказав він. «Тобі ніхто не допоможе. Нам ніхто не допоможе. Ми маємо все зробити самі. Тільки ти повинна мені допомогти». «Я не розумію тебе», – пробалькотала вона. Марк узяв її за руки і, зазирнувши в очі, промовив. «Ти хотіла вбити його?» Соня затихла, і у квартирі запала гнітюча мовчанка. Хлопчак і дівчина, не зморгуючи, пожирали одне одного очима. Зазвичай, саме у віці 13-14 років у дитячій поведінці з'являються два важливі психологічні новоутворення. Хворобливий потяг до дорослості та потреба самоствердження ним спричинена. Ні Марк, ні Соня не були винятками. Ще кілька хвилин тому, як і будь-які 14-лічні підлітки, вони вважали, що знають про життя більше, ніж їхні зневірені батьки. Зате тепер, споглядаючи один одного, Вибалушеними очима несподівано відчули страх. Зненацька вони зрозуміли, що уявляти себе дорослими – це одне, а ухвалювати дорослі рішення – зовсім інше. Спливло не менш як 20 секунд, допоки Соня, не відводячи погляду, повільно кивнула. Маркове тіло струснуло нервовим ознобом. «Знаєш, я коли зайшов, – гарячкуючи заговорив він, – чомусь подумав, що тебе доведеться відмовляти». «Ну, типу, стримувати. Боявся, що ти зразу схопишся за ножа, і поки він спить, ну, ти розумієш». Марк кинув швидкий погляд на соненого батька. «Хотів навіть бігти по діда, поки ти нічого не натворила. Бо це неправильно. Я маю на увазі, нахріна тобі ламати життя через нього?» Дівчина із застиглим, тоскним виразом на обличчі дивилась на Марка. Хлопець багнув, що висловлюється надто плутано. Спробував виправитись, натомість заторох котів іще швидше. «Тільки уяви, море крові, поліція, таке не приховаєш. І потім, блін, він геть заплутався. Згадай про свою маму, вона точно не задіє. Коротше, це неправильно, але нічого не робити теж неправильно. І тоді я придумав. Маркові очі збуджено заблищали. Я раптом зрозумів, ми можемо все вирішити самі, тут і зараз». У півтемряві квартири сонені очі здавалися цілковито чорними. Дівчина мовчала, та незмигно тупилась в марка. Хлопчак стиснув кулаки, нахилився до соні та нишком майже пошепки, озвучив думку, що скалкою ввігналася у голову. Давай перетягнемо його на той бік ліфта. Дівчина протягом кількох секунд не реагувала. Мовчанка навалювалась, облягала хлопця, немов сира земля. Той недовгий проміжок часу, впродовж якого Соня дивилась на Марка, наче витягнута з води рибина, видався йому вічністю. Хлопець міг би заприхсягтися, що фізично відчуває, як нестерпна, застигла в часі тиша, тисне на груди та забиває горлянку. Марк вглядався в сонене обличчя, та її риси немовби закам'яніли, і через відсутність, хоч якоїсь реакції, хлопця викручувало. Зрештою він не витримав і взявся переконувати. «Ми ж більше не будемо туди вертатись, правда? То можемо залишити його там. І це не ми вб'ємо його, він сам умре. Розумієш? А в цьому світі все буде так, як ніби він звалив і не повернувся». Дівчина нарешті поворухнулась, ледь розтулила рота. А тоді, відмежовуючи слова чіткими паузами, кинула. «Але вдвох туди не можна». Я переходив із сплячим хом'яком Ну він же не хом'як Соня задерла верхню губу, оголивши зуби Але в голос нерішуче мовила Це ризиковано Якщо він буде спати, ніфіга не ризиковано що найгірше істота на п'ятому не з'явиться І тоді ми просто перетягнемо його назад Але якщо воно з'явиться, хлопчак нервово облизав губи «Не сумнівайся, я доправлю його куди треба і повернуся». «Я не про те», – Марк насупився. «Ніхто не дізнається. Скажеш мамі, що він пішов уночі. Мене кілька тижнів, доки вона почне непокоїтись. Потім, навіть якщо його шукатимуть, слідів ніяких не буде. Усі вирішать, що він утік. Злякався, що через побої поліція візьметься за нього, навіть без заяви». Соня повернула голову, та спрямувала притуманений погляд на напівголого чоловіка, якого ніколи не називала батьком. Хлопчак спостерігав за нею. Зір адаптувався до півтемряви. Та попри це Маркові здалося, наче на обличчі дівчини лежить надміро густа тінь. Щонебудь прочитати в осклянілих очах не вдавалося. Сльози висохли. Хлопець не знав, про що вона думає тієї миті. Вагалася? Холоднокровно зважувала наслідки? Пригадувала, як батько знущався з неї та мами? Можливо, шкодувала його? Треба загорнути його в простирадло, Рівним, позбавленим емоцій голосом, сказала Соня. Потім перевела погляд на Марка. Ні, краще в килим. Спочатку хлопця опанував жах від усвідомлення, що замисел, який до цього моменту був лише вервечкою зловісних картинок у свідомості, таки доведеться втілювати в життя. У голову полізли недобрі думки про істоту з п'ятого, про Гришину, яка може чекати за ліфтом, зрештою про сусідів, які можуть побачити їх, поки вони нестимуть тіло до кабіни. Та вже за мить сумніви потонули в хвилі нездорового холеричного збудження. Соня підвелася, сходила на кухню та приволокла звідти старий заплямований килим розмірами 2,5 на 1,5 метри. акуратно розстелила його перед ліжком. «Давай, треба стягнути його». Дівчина сама посунула батька, спершу за праву руку, потім за ногу. Ігор зіскознув із ліжка та з гуркотом упав на підстелений килим. Марк здригнувся, коли чоловік ледь чутно застогнав. «Він не прокинеться, повір мені». Соня зиркнула на хлопця. «Чи ти передумав?» «Ні. Тоді загортаємо його». Соня поклала батькові руки вздовж тіла, вирівняла ноги, після чого вдвох із Марком – вони загорнули розм'якле тіло в килим Килим виявився недостатньо широким З того боку, де стояла Соня, стирчали худі ступні «Хріново», – промимрила дівчина «Та пофіг», – сказав Марк «А якщо хтось побачить, як ми затягуємо його до ліфта?» Хлопець спохмурнів Замить, щось тихо буркнувши, пройшов до вхідних дверей Відхилив їх і обережно виглянув Не зачиняючи двері, озирнувся до Соні «Маєш швабру?» «Так, давай сюди». Дівчина метнулась до вани і принесла звідти телескопічну швабру з віджимом. Марк розклав її на повну довжину і вислизнув за поріг. Через секунду до соні долини вбрязк розбитого скла. Хлопчак розтрощив продовгувату світодіодну лампу на сходовому майданчику. Залетівши назад до квартири, Марк підскочив до загорнутого вкилим тіла. «Не втикай!» замайтошився він. «Бігом, швидше, понесли». Підганяти Соню не було потреби. Вони взялися за протилежні краї сувою та посунули його до ліфтових дверей. Килим прогнувся посередині і волочився по землі. Перед ліфтом Соня роздратовано прошепотіла. Треба було зразу викликати ліфт. Попри розбиту лампу, на майданчикові панував кволий півморок. Світло просочувалося з майданчиків восьмого та десятого поверхів. Дівчині здавалося, що батькові ступні видно за кілометр. «Я ж не ідіот!» – шикнув у відповідь Марк. Потім підняв руку і тицнюв пальцем на цифрове табло. Ліфт рухався. За мить ліфтові двері роз'їхались. Хлопець пропустив Соню вперед. Вона перемістила до кабіни ноги. Потім вони разом поставили килимовий згорток вертикально і сперли на стіну кабіни. «Виходь!» – гекуючи звелів Марк. «Я з тобою». «Куди?» Вони продовжували перемовлятись пошепки. «Чекатиму на тебе на першому». «А квартира?» Соня невесело посміхнулася. «Там уже нема чого украсти». Хлопець клацнув одиничку, двері зійшлись і ліфт поїхав. На годиннику не було і одинадцятої. Марк подумав, що найстрашніше – це нарватись на когось із пожильців на першому поверсі. Тож пожалкував, що не послав униз Соню просигналізувати, що там нікого немає. Однак їм пощастило. Коли двері відчинилися, майданчик стояв порожнім. Соня виступила з ліфта, повернулась до Марка. Хлопець витріщався на поставлений у куток кабіни сувій. Тривожно покусував губи та не квапився рушати. «Боїшся?» – запитала дівчина. Вона теж не зводила оче із килима. «Ні». «Він не прокинеться. Він зараз у довбаній комі». Марк проігнорував її слова, його більше непокоїла можливість зустрічі з Гришиною. Якщо потвора з п'ятого не з'явиться, я наберу тебе, сухо промовив він. Піднімешся і затягнемо його назад до квартири. Добре, погодилась Соня. Добре. луною повторив хлопчак. А тоді додав: Я поїхав. Дівчина кивнула, та Марк уже не дивився на неї. Прикусивши губу, хлопець натиснув на четвірку і розпочав. Як він тоді вважав, свій останній перехід до світу із застиглим сонцем «Не озирайся і мовчи» розділ 72 Доки ліфт повз на четвертий поверх, хлопець міркував Що робитиме, якщо на якомусь із проміжних поверхів його заскочать дорослі? Вдасть, наче нічого не відбувається? Він скоса глипнув на голі ступні, що зрадливо з під килима Просто вибігти з кабіни і драпонути геть – це рівнозначно визнанню вини. Зрештою Марк вирішив, що в разі чого найліпше буде не тікати, а сказати, що повертався додому, а килимовий згорток уже стояв у кабіні до нього. Майданчик четвертого поверху виявився порожнім. Ліфт спустився на другий, рушив до шостого. На шостому поверсі також нікого. Щойно двері розчахнулися, Марк гарячково вдарив по двіці. Кабіна посунула вниз. Проміжки часу між зупинками довшали, і разом з ними зростало хвилювання. Коли кабіна наближалась до восьмого, хлопець затримав дихання, а перед відчиненням дверей узагалі закусив губу і замружився. Через секунду Марк розплющив око, побачив, що на поверсі нікого, полегшено видихнув і знову натиснув на двійку. До десятого він дістався без проблем. Хлопчако розвернувся спиною до дверей, клацнув по п'ятірці, і кабіна почалася опускатись За секунд до зупинки ліфта на п'ятому поверсі Марк подумав, що нічого не вдасться Соня мала рацію, істота не з'явиться Проте двері роз'їхались, і на нього війнуло добре знайомим смородом протухлого і холодом Істота за спиною глухо рохнула, кров відринула від обличчя Такого раніше не траплялось. Потвора видала нестямно суміш звуків. Харчання, злостиве шипіння, клацання, Але до кабіни не заходила. Від страху Маркові руки замліли, наче він опустив їх у крижану воду. «Що тепер?» Він пригадав, що казала Соня. «Не озирайся і мовчи. Чорт забирай, це нібито так просто? Та що робити, якщо істота не заходить до ліфта? Виштовхувати її задом?» Спливло півхвилини. Сердите тріскотіння не стихало. Та, як і раніше, долинало за меж кабіни. Потвора не йшла. Вся нижня частина маркового тіла заніміла. Хлопець відчував, здавалося, що ноги зламаються, мов, сірники. Варто йому лише на секунду розслабити м'язи. Несподівано знизу четвертого чи третього поверху долинуло човгання кроків. Хтось із пожильців вийшов на майданчик, і підіймався сходами. Істота блискавично заскочила до кабіни. Ліфт захитався, після чого стулки за нею захряснулися так стрімко, ніби за ними розпрямилися велетенські пружини із загартованої сталі. Лампа, що освітлювала кабіну, кілька разів блимнула. Марк стиснув щелепи так, що заскрипіли зуби. Не вистачало тільки, щоб вимкнулось світло. Хлопцю здавалося, що серце зараз вибухне. Потвора, я за його спиною аж захлиналася. Збігла ще хвилина, нічого не змінювалось, і Марк вирішив, що так не може тривати вічно. Переборюючи млість, він обома руками обхопив згорток, сховав за ним голову і, не відриваючи килим від стіни ліфта, взявся посуватися в бік виходу. Потвора породила утробний клекотливий рик. Хлопець зіщулився та подумки приготувався до того, що істота почне шматувати його, проте не відчув навіть випадкового доторку. До краю, напруживши м'язи, хлопчак ривком перетягнув килим до протилежного кутка кабіни. Потім, заплющивши очі, виставив праву руку вбік, на навпомацький знайшов крайню кнопку в лівому нижньому куті панелі та натиснув її. Істота відступила до задньої стіни, кабіна рушила вгору. Поки ліфт підіймався, Марк віддихувався та гнав геть колючі думки про Гришину, яка може чекати в дерев'яному будинку. Хлопчак невесело гмикнув. У тому було щось жахливо-кумедне. За спиною навісніє смердюче створіння невідомої природи, попереду підстерігає напівжива чи напівмертва Гришина, а він застряг поміж ними із загорнутим укилим і налиганим до безпам'яті 40 річним мужиком. Кабіна зупинилась, і двері роз'їхались. Гришиною не було. Озвіріле шепіння за спиною різко обірвалось. Марк лише трохи посунув килимовий згорток, після чого той сам випав із ліфта. На другому поверсі котеджу все було як зазвичай – ті самі облуплені стіни – Продовгувати вікно, скрипуча підлога під ногами. Хлопець переступив килим, узявся за той край, де була голова соненого батька. Відсунув його від ліфта, щоб ноги не заважали ліфтовим дверям зачинитися. Ігор глухо застогнав, Ступні заворушились. Марк уже намірився повертатись, проте, простягнута до кнопки виклику рука, застигла на півдорозі. Він подумав, що килим краще забрати із собою – Інакше доведеться пояснювати, куди він зник. А для цього потрібно було видобути із нього соненого батька. Марк роззирнувся. У вузькому коридорі перед ліфтом не вистачало місця, щоб розгорнути килим. Отже, йому доведеться виносити все на двір. Хлопець подивився на руки, пальці дрібно тремтіли. Потім підступив до дерев'яних поручнів і зазирнув у сходовий проліт. Унизу нікого не було. Тоді схопився за край з гортка та поволік його до сходів. Чоловік у килимі безперестанно в'яло постогнував. Марк, заткуючись, спустився на перший поверх. Ігорові ступні приглушено бахкали, суваючись зі сходинки на сходинку. Хлопчак спітнів і геть знесилив, однак за дві хвилини витягнув з горток наганок дерев'яного будинку. Розвернув його паралельно до дверей і штовхнув ногою. Сувій легко розкрутився, Сонян батько злетів із ганку та за інерцією покотився по траві. Він спробував зіп'ятись на ноги та спромігся лише ненадовго підвести голову, після чого клюнув носом у траву. Двері за Марковою спиною, рипнувши, відчинились. Хлопець здригнувся. «Це я». Соня підійшла і стала біля нього. Вони разом спостерігали за жалюгідним вовтузінням її батька. Ігор розсудливо покинув спроби звестися на ноги, намагався тільки підняти голову над травою і розвернутися. Зрештою йому це вдалося. Впиваючись худими руками в землю, він ковзнув мутним поглядом по фасаду двоповерхового будинку, побачив Марка та Соню, впізнав дочку. Та майже відразу по тому скривився і безсило опустив голову. Від різкого руху світ божевільною каруселлю закрутився перед очима, Чоловік огидно векнув і почав блювати. «Чого ти прийшла?» – запитав Марк. «Щось не так?» «Ні, просто хотіла подивитись». Хлопець присів і почав згортати килим. Його треба забрати. Так, Соня неуважно кивнула. Потім відірвала погляд від батька, який уткнувся обличчям у калюжу власного блюватиня, і важко дихав, та зиркнула на Марка. «Як тобі прийшло таке в голову?» Я давно про це думав, що вечора засинав і уявляв, як перетягаю сюди центнера. Він смикнув плечима. Але, по-моєму, твій старий більше заслужив. А якщо він виживе? Не виживе. Тут є вода, а ти посадив картоплю. Вода є, погодився хлопець, а картоплі менш ніж кілограм. Щоб виросли нові бульби, потрібно сто днів, я читав. Можливо, якийсь час він їстиме жолоді чи дубову кору, та це його не врятує. Він не протягне більше, як місяць. Марк випростався, поставив скручений килим вертикально і лише тоді помітив згорнутий у трубочку зошит, який Соня стискала в руці. «Занесеш килим до квартири, – сказала дівчина, – двері відчинені. Потім почекай мене, разом підемо до тебе». «А це на що?» – хлопчак торкнувся пальцем зошита. Соня підібгала губи і замовкла. Ігор Марчук перевернувся на спину, розкинув руки та захропів. Груди розмірено підіймалися і опускалися. До вимазаного жовтоватим блювотинням обличчя поприлипали травинки. Через хвилину дівчина відповіла, не зводячи з батька спустоженого погляду і незвично розтягуючи слова. Він проспиться, протверезіє та не зрозуміє, де він. «Коли ти поїхав, я вирішила це тупо. Я так не хочу». Зовні Марк не помічав нічого, що виказувало б її стан. Те, що нутрувало в худорлявих грудях, окрім хіба трохи дужче, ніж зазвичай на вилицях і незвично почервонілої шиї. «Я залишу йому записку, щоб він знав, чому він тут». «Нічого такого, просто хочу, щоб він зрозумів». «Гришина», – тихо нагадав хлопець, – «я недовго, ти йди». Марк зітхнув. Він востання повів очима по схилу, що збігав до моря. Затримався на крислатому дубові та волунах довкола нього. Зрештою повернув голову праворуч і з сумом окинув поглядом гострозубий кряж. Потім перемостив килим на плечі і пірнув у будинок.